Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Al Rabbil Aləmin Və səlat və səlamu Alə Əşrətlənbiyyə Və Seyyidil Mursəlin Demək Keçən dəstərimizə demişdik ki Şeytanın insanı aldatmaq üçün Giriş qafları var ki O giriş qaflarından girir İnsanı aldadır Bu da o təkrarlayacağıq. Çünki aradan uzun bir müddət keçib və gətirdi ki, əgər insana qarşısına hədislə çıxarsan ki, əməllərin fəziliyyəti barəsində, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, aşura gününün orucu barəsində və ya Arafə gününün orucu barəsindəki bir ilin günahlarını kəffarədir. Və yaxud məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim məscidimdə qılınan namaz min namaza və yaxud Məkkədə qılınan namaz 100 min namaza bərabərdir. Və ya buna bənzər hədislər? Bu hədislərə arxain olub. İnsanın namazı tərk elmək düzgündür. Niyə? Dəli nədir? Adam deyil, mən getdim, hədcə gəldim. Orada 100 mindir. 100 mindir, təxminən 82 ilin namazına bərabərdir. Mən qədər ki, orada 7 gün namaz quymuşam, o mənə bəsdir. Onlar Olmaz. Dəlil edilmişdi, nədir? Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə deyir ki, İntəşdənibülkəbəyirəmətülhəvnən hünqəfrankum səyyətkum Əgər insanlar deyir, böyük günahlardan çəkinsələk, biz onların kiçik günahlarını bağışlayarıq. Yəni, böyük günahlardan çəkindikdən sonra Allah s.ə.q. o fəzilətdə əməllərə icazə verir ki, öz fəaliyyətini göstərsin, yəni insanın başqa günahlarına kəffarı olsun. <coughs> böyük günahlar ancaq və ancaq tö Sonra demişdi ki, aldanış içərisində olanların gətirdiyi dəlillərdən bir də odur ki, onlar deyirlər ki, biz deyir, Rəbbimiz barəsində gözəl zəndə idi. Necə ki, Allah subhanətə ola bir hədis qüçdür ki, qolun mənə, mən qulumun deyir, mənim barədə zənn elədiyi kimiyəm qulum mənə necə istəyir zənn eləsin. Buna da dəlil olaraq demişdi ki, ən birinci odur ki, belə bir şey deyən insan, Allaha düzgün tanımdır. Yəni, Allah s.ə. necə deyir, günahları bağışlayan kim bilirsənsə və eləcə də bilir ki, Allah s.ə. əzabı da şiddətlidir. Ən birinci odur. Bir də ki, yəni, hansı tərəfdən baxırsansa, bax, yaxşı əməlin bəhrəsi, yaxşı zəninin bəhrəsi yaxşı əməl olmalıdır. Pis zənin də bəhrəsi pis əməl olmalıdır. Məsələn, əgər sən kimisə haqqını taftalıyırsansa, Kiməsə zülmə edirsənsə, və ya kimsə söhürsənsə, kimsə malına uğrayırsənsə, o adamdan sən nə gözləyirsən? Sənə çox sağ ol, deyəcək? Yoxsa sənə mükafat verəcək? Əşək yox ki, pis əməlin qarşısı, pis səndir. Sən pisliyi eləyəndən sonra hər zaman insanın kərsində qorxulur ki, bu ofisi odabları harada gör, gördü, yəni kim mənə zərər verməyə çalışacaq. Və həmçini... <coughs> Burada Allah subhantalla Quran-ı kərimdə ayələr var. Ayələrdə buyurur ki, Yaxşı zənnin bəhrəsi mütləq yaxşı əməl olmalıdır və pis zənin də bəhrəsi mütləq pis əməl olmalıdır. Və Allah subhantalla Quran-ı kərimdə buyurur ki, Yəzəlikum zannukum illədi və ləmtum bir rabbikum fə ərdakum fə əsbəxtum ilə xasirin Allah günahlar içərisində qəlb olaraq, Allah subhantalla barisində gözəl zənnə, zənn edən kimsələr barisində buyurur ki, Bu deyir, sizin deyir, öz rəbbiniz varisində olan deyir, gözəl zənniniz idi, zənniniz sizi yanıqdı və siz xüsranı uğrayanlardan oldu. Və başqa bir həzis də qeyd eləmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstə anında yataqdaykən Ayşə radiyallahu anhə çağırır, deyir ki, ya Ayşə, Evdə deyir, 6 dənə dinar var, götür o 6 dinarı sədaqə ver. Və sonradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstəliyi şiddətləşir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və özünə gələndən sonra soruşur ki, ilk deyil gözlərini açanda özünə gələndə özün hiss edəyəni soruşdu ki, Ya Əişəti, olar nə etdin? Aşə rəziyallahu anh ki, Ya Rasulullah, səni xəstəliyi məni məşğul etdi və başım qarışdı səni qulluq eləməyə. Yadımdan çıxdı deyir. Allah sədaqə verə Və peyğəmbər sallallahu alayhi ki: "Mən zənn edirəm ki, Muhammed lولاغي Allah və hazi endəhü din Muhammed dirəbə necə gözəl zənn eləyə bilərdi ki, o deyir, öz rəbbinə qoşsun, o 6 dinar da deyir, evdə dursun. Yəni gör, ən kamil insan, əgər peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Allah subhətanə və bu qədər əməlin qabağında belə zənn eləyirsə, yəni onda nə deyəkdir? Günahkarlara, insanlara zülm edənlərə və onların Allah Sübhana ve başqa bir ayədə deyir ki, İbrahim peyğəmbər varisində "Əifqən əlihəten dunyallahi turidun, cama'anukum birrəbil aləmin" deyir. Deyir ki, siz Allahdan başqasına ibadət edə edə necə zənn edirsiniz ki, Allah Sübhana ve Teala sizə deyir, yaxşı müamilə edəcəyidi? Ayə mənasıdır. Yəni İbrahim peyğəmbər də Allah Sübhana İbrahim peyğəmbərin dilinə, yəni biz deyənidir. Yaxşı zəni ancaq yaxşı əməlin müqabilində olur Sonra Başqa bir ayədə Allah subhanətlə buyurur ki İnnəlləziyinə əmənu vəlləziyinə həcəru və cəhədu fi səbil illə Ulayqa ərcuna Allah O kəsdər ki, iman edərlər, icrət edərlər Allah subhanətlə yolda cihad edərlər məs o kimsələrdir Yəni bu əməllərdən sonra Allah subhanətlənin rəhmətinə ümid bəsəyə bilərlər Yəni Allah sifatı və rəhmətinə ümid bəstəmək nədən sorudur? Salih əməllərdən sonra insan günah işləyir. Ən böyük salih əməl özü tövbədir. Tövbə eləyirsə, bir müddət salih əməlləri davam edirsə, sonra bir də büdrüyürsə, bir də tövbə eləyirsə, məs belə bir vəziyyətdən sonra insan öz rəbbi barəsində gözəl zəndə ola bilər ki, inşallah deyir, Rəbbim məni bağışlayacaq. Sonra burada məsələlər var idi, toxunmuşdur ki, Şeyx gətirir ki, insanın elədir ki, şeytanın qaplarını özünə bağlamaq üçün. Niyə ki, nə vaxtan deyir, ürəyə gələn duyğular deyə həll yolları həll yol, həl yollar Şeytan heçdir asanlıqla haqqı və ya məsələnin həllini və ya problemdən çıxış yolunu sənə təslim edər və asanlıqla deyir. Buna da misal gətirmişdir. Nəyi misal gətirmişdir? Başa düşdünüz bunu? Deyir ki, nə vaxtdan qəlbə gələn ilk duyğular həll yolları olub, məsələdən çıxış yolu olub Şeytan heç asanlıqla deyir, haqqı və ya məsələnin həllini və ya problemlərinin çıxış yolunu sənə təslim edərmi? Burada gedən qəlbə gələn ilk duyğular qəzəb, şəhvət və qəhvət anında insanın qəlbində gələn duyğulardır Yəni, ilk anda sən fikirləşməndə hökum verirsən Məsələn, evdə ailədə ola bilər arvanla öz aranda məsələn heçsənərsə yəni talaq verərsən problem deyiləm talaq vermək istəyirsən get dəstəməz al, otur yəni səhər verərsən deyəm çalış yəni ne o anda talaq vermək ilə və yaxud ola bilsin məsələn qardaşlarınla aranda hər hansı bir problem çıxıb o anda sırası hökum verərsən ki, çoxu mən qeybələ eləyəcəm və yaxud buna bənzər məsələ ilk anlam məsələn yüzü görmək, sırf onu görən kimsəyə və gəlib evlənməyə təklif Ya buna bənzər məsələlər həyatda çoxdur. Və ya maşın sürəndə riskli qardaşlardan səni kimsə deyə, "A, burdan dön, burdan dön." Və də deyil, "Dönmə, riskə et, xəta da keçirsən. Get, qabağdan fırladıq gələrsən, heç nə olmaz. Biraz yolun uzanacaq." Amma deyir, qəflət və şəhvət və kəzəb anda qəlbi gələn iç duyğuları heç vaxt işlədər şeytan heç vaxti Yəni, qəlibə ilk gəlmək nə deməkdir? Yəni ki, sən asanlıqla məsələdən çıxış yolu tapmışsan, test tapmışsan, asan tapmışsan Və de, şeytan da heç vaxt bunu sənə asanlıqla deyiverilməz axı, verə Məsələn, alimlər gətirir ki, sənə bir dən yəni, kitab verək, içində adlar yazdır Yəni, sırala yazılmıyıb da, hərif hər şurasına yazılmıyıb Oradan sənə verək, ad və axtar takına Orada sənə qabaqa bütün adlar çıxacaq adı ancaqda adı öz adından Və yaxud buna bənzər çox məsələlər ola bilər. Yəni. İnsan asanlıqla görürsün ki, xeyir şeç və asanlıqla tapa bilim. Amma ki, insan normal oturduğu bir vəziyyətdə ağına gözəl duyurlar gələr ki, bir birdən-bir edin ki, mən meçidə gedim, birdən-bir bir edin ki, Ay, yoxu, mən gedim, inşallah bu şey eləyim. Allahın izləni inşallah problemi yoxdur. Yəni. Çünki, Bu, gələn duyğu, bu, gələn fikir, qəzəb, şəhvət və qəflət anda həyata keçməyib. Sonra ikinci bir qayda gətirmişdik. Demişdi ki, əgər qiyamət günü insanların ağlına, xəyallarına gəlməyən şeylərdən soruqsal olunacaqsa, Və ya Allah subhantalla başqa bir ayda zəlzələ sürəsində deyir ki, kim zərrə qədərdir xeyd işləyərsə onu görəcək və kim zərrə qədər şərh işləyərsə onu görəcək Və ya zərrələr barəsində, yəni 100% haqqı hesab olunması barəsində, insan qabağına çıxması barəsində Quran-ı kərimdə ayə gəlibsə və yaxud buna bənzər şeylər, ayələr var deyir, Necə ola bilsin ki, 100% günah bilib işlədiyin günahlara görə Son can cəhənnəmdə yanmaz. Ay dinlə, əgər insan tövbə edib Rəbbinə qoışmasa, onun vəziyyəti yəni ki, axırdır. Tövbəsiz Allah Subhanahu taala huzuruna gedənlər Allahın deyə rəhmətindən doldurmasına. Yəni ehtimal olan şeylər var, günahlar var ki, Allah Subhanahu bir ayədə deyir ki, "Ulaykə ki yəhsəbun annəhum yəhsənun sunə", o kəslər ki, elə zənn edir ki, onlar deyir dünyada ikən də xeyir əməlləri işirdilər, amma axirətdə gələndə deyəcəklər ki, yox ey, yəni onlar özləri barəsində zənn elədikləri kimi deyillər. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu alayhi və zəlləm, deyir ki, bir hədisdə, səhih bir hədisdə az-usm rivayet gətirir ki, dey, qiyamət günü əməlləri dağlar boydalan qölünlər gələcək. Və boydalan qölünlər gələcək və soruşur ki, Sobba rədiyallahu soruşur ki, ya rasulullah, onları bizə vəsf Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, onlar sizin namaz qıldığınız kimi namaz qılarlar, oruç tutduğunuz kimi oruç tutarlar, hətta deyil, gecə namazında qalxanlar, amma Allah-u Teala'nın haramları ilə tək tənhaq alanda o haramları deyil, həyata keçirərlər. Və Allah s.ə.v o, o insanların əməlləri yerlə iqsan edəcək, heç bir zərcləri döndürəcək. Yəni, belə bir ehtimal olunan incə məsələlər barəsində belə bir əzab gəlibsə, necə ola bilsin ki, sən, yəni ki, İslam alimlərinin ittifaq elədiyi günahlardır, yalandır, qeybətdir və başqa-başqa şeylər ki, insan onları eləyib, bunlar barəsində səni cəhənnə modu gözləməsin. Ayədində, qardaşlar. Sonra dedi ki, ümumiyyətlə Allah Subhanallah barəsində Gözəl zənnə qapanan insanlar, şey, yəni günahlarla bərabər gözəl zənnə qapanan insanların sifəti, yəhudilərin sifətinə bənziyir. Niyə görə? Çünki onlar elə bir şəriyyətin bir qüsmini götürür, o başqa bir qüsminsə şəriyyətin götürmürlər. Allah subantada yəhudilər barəsində deyil ki, onlar kitamı bir qüsminə inanarlar və kitamı bir qüsminə inanmazlar deyil. Ondan gələk lazımdır ki, insan Yəni, bir şey biləndə Kamil bilsin, əsraflı bilsin Sonra Şeğx ki Əgər deyil insan desə ki Allah subhanıla bir həzis də buyurur ki Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi Əgər Allah subhanıla buyursa ki Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi Və bunun cavabı nədir? Allah çağırış kimi cavı nədir? Yanındakini. Onun cavı nədir? Onun cavı odur ki, Allah Subhanahu bu yerində və layiq olan insanlar üçün. Ümmətlə qardaşlar, yəni kitab sünnədə hər sizə gələndə və ya ayələr gələndə ki, məsələn, başqa bir hədis deyim, biraz daha yaxşı dərindən yəni anlaşılsın. Pəğəmbər s. s. s. də ki, qıyamət günü bir dənə kişinin gətirəcəklər və bu kişinin 99 zənə günahları yazılmış kitabı olacaq. Bunu tərəcə bir gözlə qoyacaqlar kitabları və bir dənə kağız olacaq. O kağıza la ilahe illallah yazacaqlar, atacaqlarla tərəcənin oqru gözlə. Və la ilahe illallah kəlməsi ağır gələcək. Aydında la ilahe kəlməsi ağır gələcək və Allah s. s. s. s. s. O günahlarına baxmayaraq Allah da bağışlayacaq Amma hər bir tohid əhli Hər bir la ilə illə Allah deyən insan Hər bir tohid əhli deyil Bu fəzləsi çatacaq, çatmayacaq hə? Allah aləm deyəndə Allah da bilir Elə şeylər var, inşallah sən də biləcək hə. Yəni kitab sünnədində nə qədər hədislər var ki Tohid əhli cəhənnəndə çatır-çatır yanacaq Ayinli qardaşlara. Nəcə, nə qədər hədisdə var ki, cəhənnəmdə məsəl namaz qılanlar olacaq, oruç tutanlar olacaq. Siz hədislərdə gəlir ki, məsələn, onların cəhənnəm səkli yerlərinə o asaq turğunmayacaq. Ya yəni, çox buadi hədislər gəlir ki, şəfaət hədislərində ki, namaz qılanları çıxartacaqlar, toy dəfnini çıxartacaqlar. Ya yəni, buadi hədislər çoxdur. Yəni bu hər kəsə aid deyil. Aydınlığı kardeşler. Yani indiden eğer senin toid varsa şeytan kalbimi doldurmasın ki e, ben de inşallah bunlardanım. Yani. İnşallah yani ki ümit ele ki inşallah bunlardan olasın. Ama ki 100 faiz yani fikirleşme ki insan bunlardan. Yani. O, o kadar. kadar. Aydınlığı kardeşler. Sonra inşallah bu meselenin dediği elleri yakınlaştıran Səra şəx gətirir ki, insanın elə bir qəlibinə gələn arxainçılıq duyğularını, qabağını almaq üçün, almaq üçün ən böyük amillərdən biri də insanın elə bir ki, pis sonluqdan qorxmasıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, deyir ki, Adəm övladı deyil, cənnət əhlin əməlin işləyir, işləyir, işləyir, amma de, ölümünə az bir müddət qalmışdır. Görürsən ki, insanın kitabı çevrilir və deyir cənnət əhlilini əməl işləyir geri cənnətə düşür cəhənnəmə düşür və ya görürsən ki, cəhənnəm əhlilini əməl işləyir ömrünün axında kitabı çevrilir cənnət əhlilini əməl işləyir görürsən ki, geri cənnətə düşür Yəni, qəlblər Allah subhanətə olan əlindədir və istədiyi kimi insanların qəlblərini çevirir şək yox ki, yəni ki, insanlar Yəni buna layiq olandan sonra Allah subhantıla heç kimi zülmə eləmir. İnsan yəni diqqətdə olmalıdır məsələdə. Aydınca qardaşlar, insan bu məsələdə diqqətdə olmalıdır. O, Allah subhantıla gücü çatan qədər çoxlu dua eləməlidir, səbəblərdən yapışmalıdır. Əgər bir xeyir taparsa, sabitlik taparsa, Allah subhantıla həm deyiləsin. Yox, əgər həyatda sürüşmək taparsa, ayağı büdürərsə, öz nəfsindən başqa heç kimi və heç kimi deyil qınamazsın Yaxşı, qardaşlar, bu Qasım Qura keçən dəstənin bir təkrarıydı. Ve sallallahu ve və sallam alə nəbiyyini Muhammed və alə alihi və sallam.